Теодосі сі біля Оксани. Гори велике, Оксана. Що вдіємо? Нема, Іванка. Тяжко тобі, знаю. Для сина живи. Просто сюди. Хлопчик мов прибити пташиня, сховався в куток. досі підійшов, взяв його на руки і приніс до Оксани. Він гладив його по голові. Роксана рвала на собі волосся, ще дужче голосила. Ой, куди ж мені ти кому сказати про моє горе? Іванку, мій, Іванку, вже не побачу тебе, вже не скажеш мені, розумниця моя. Куди прихилюся? Теодосі розгубився, не знав, чим зарадити Роксаниному горю. Тяжко, промовив він скорботно, але ми, Іванкові друзі, «Тебе не покинемо!» Роксана глянула на нього, почувши сердечні слова. Теодосій зрадів, здається, Роксана почала заспокоюватися. «Не покинемо!» а, у тебе син є!» Тихо промовив Теодосій. Ростик, побачивши, що мати не плаче, потягнувся до неї. Вона обняла його і притиснула до себе. Гора клала відбиток на її схудле обличчя. В очах застиг смуток. Вона ніби стала меншою з гострими плечима, як у дівчинки-підлітка. Звірі! Вовки! Через силу витиснув гнівні слова Теодосій. Ми ще пригадаємо їм Іванка. Піймаємо Филипа. Не втече від наших рук. Филиппа, байдуже озвалася тихо Роксана, його вирвемо з зуби вовчі. Слухай мене, Роксана. Я сказав, те й буде. Він так стиснув лаву, що дерево під його руками затріщало. Не люди! зітхнула Роксана і знову заплакала. Ми не забудемо смерть Ванка. У святому Писанні сказано не згадувати про старе а ми згадаємо, ми пам'ятатимемо, і голову звіру зрубаємо. Филип з ненавистю назвав до сім'я ворога. І бояри, такі, як він, і князь за них руку тягне. До хати увійшов Микула. Помітивши його, Роксана знову заголосила. Микула прийшов до столу, з його грудей вирвався одчайдушний зойк. Друга. Брата, убили у хвороги кляті. І схилився. Над розтиком. У великій гридниці Мстислав приймав гостей. Два довгі столи простялися вздовж стін, по обох боках столів лави, а господарів стіл біля стіни навпроти дверей. Бояри прибралися в коштовні кафтани, свічки горіли на столах і на стінах у бронзових свічниках. На столах стояли жбани і корчаги з медом, великі чаші, золоті й срібні, оправлені в золото роги з турів, на великих тарелях смажене м'ясо, товстими скибами нарізаний хліб, риба варена й смажена, всього припасли, всього придбали роботящі смердівські руки. Данило ввів поглядом навколо. Краєннями від княжого столу сиділи Мирослав Добринич і тисяцький Дем'ян. За ними по старшинству Семен, Филипп, далі перемішалися один біля одного галицькі і олинські бояри, новгородські старші дружинники, що прийшли з Мстиславом. Филипп, поки гості вмощувалися за столом, стиг шепнути Дем'янові, «А чого, Даніло, не наче на Мстислава сердиться?» Дим'ян похитав головою, здвигнув плечима. Не знаю. Не дуже тут порозмовляєш, коли стільки Данилових прибічників. Филип уважно придивляється. Чимось збентежений Данило. І посміхається та говорить до Стеслава, але думки його десь в іншому місті. «От тут я й скажу йому, думаю, Филиппісно є підступні думки. Сказати Данилові про Дмитрія, сказати, що Іванко перед смертю розповів про Дмитрієві наміри. Повірить Данило, прибере Дмитрія, а тоді легше їм стислава з Данилом посварити. А далі і вже бачить Филип нові оселище, дарунки короля Андрія, стане тут королівське військо. Проженуть Мстислава і Данила. Филипп стрибає поглядом по боярах. На кого з них можна покластися? Кого залякати треба так, як Дем'яна? Слухняним став Дем'ян. Мстислав розладжує бороду і проголошує. Налите меду, чаші, браття. Пішли по руках жбани і корчаги. Медпінився, приємно лоскота в ніздрі. Мстислав підняв золоту чашу. Ось ми і дома усі. Піднесіть чаші за те, що ворога подолано, за те, що прогнали ми його з землі руської, за те, що спокій у нас, за те, що всі ми однієї думки. До нас у Галич! Приїхав Данило з хоробрими боярами, і нас запрошує в гості на Волинь, і ми туди поїдемо, аби тільки тихо було, щоб вороги не лізли, а ми з сили набиралися.